mas sempre né nossa nós temos um a própria Bíblia ela fala do Senhor melhoramente e uma das coisas que ele nos é que a nossa vida não é o amor mas a palavra Glória é a Deus Deus a, a Cléria Domenei a... Cléria Domenei Cléria Domenei Cléria Domenei Cléria Domenei Cléria Domenei Cléria Domenei Palavra gente A gente vai para a certificação amém? amém? Eu quero Louvar a Deus com os irmãos aqui Vocês viram, né? Tudo aquilo que Deus tem feito Eu quero louvar a Deus pela vida E do Silvestre, amém? amém. É, não faz um bom tempo, é Silvestre? Silvestre, Gisele, Sara Amém, Deus Deus deu o prazer de caminhar um dentro tempo juntos, né Tem também aí o Antônio Uma pedra, amém? É vários irmãos aqui hoje e nós Minha caneta, realmente estamos muito felizes. Eu estou muito feliz pela presença dos irmãos. Tem algumas pessoas também. É, eu, é um eu sei que não dá para se calar todos. Eu quero pedir um perdão para você né? te dar uma careta. Dá Mas uma é, Deus tem realmente feito coisas maravilhosas em nosso bem e tudo que serviu aqui é fruto daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem trabalhado. Antes de eu entrar na palavra no propriamente dita Ontem o pastor Marcos o Pastor Marcos Ele é discipulador do pastor Eduardo Que é meu discipulador e O pastor Marcos ele escreveu um livro é, Edificando na igreja Em relação a E nós temos aí alguns livros Que você pode procurar você. Qual é o valor mesmo você? 20 20 reais né 20 reais E às vezes você pode fazer se não Bom, primeiro, quem é a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje? Quem é a igreja? Nossa. Muitas vezes eu vou quero perguntar para você e você vai responder como você mesmo responder para mim. Todos os relacionamentos em sua volta está tudo bem, 10%. Você vai bem com a sua esposa, dos seus filhos, dos seus seres, com todo mundo. Né? Então se você não for bem, Melhorar esses relacionamentos Até porque Hoje em dia não tem um negócio Que as pessoas dizem por aí E né, só se dá bem na vida Quem tem que ir, é isso? que indica? Se você não tiver um relacionamento com uma pessoa Como é que a pessoa vai te indicar Um negócio bom? Né? Só se ela for te indicar Um negócio que vai te afundar <risos> Amém? Se ela tiver raiva de você Então, se você tiver bons relacionamentos Deus vai trabalhar de uma maneira sobrenatural. Então depois você for por aí a nossa, você tem os livros lá. Amém. Esse daqui também, né? Não pode esquecer desse daqui. Esquecer. Amém? Vai ser uma grande bênção para a sua vida em nome de Jesus. Queridos, abra sua vida lá no livro dos juízes. Eu quero ser breve aqui, não quero me estender muito. Eu sei que o Senhor falou de uma maneira sobrenatural conosco nesta noite. O Senhor você já a falou Bíblia, com você Eu ainda. tenho certeza Que É ainda que eu comece Bíblia. a falar demais Esse é o Palavra que O Senhor já falou O teu coração Eu tenho certeza que ele vai ser bênção <risos> para nós E nem para você Bem? Mas aqui no livro de Juízes é é que eu que eu ver. Ver. Juízes capítulo de, de mim, Quero ler aqui O versículo de Júlio Todos encontraram o Diz assim Depois da morte de Josué Os israelitas perguntaram ao Senhor Quem nos será o primeiro a quem viá contra os cananeiros? O Senhor respondeu Judá será o primeiro Pois entreguei a terra em suas mãos Amém, queridos? Amados, o livro de Juízes Ele é um livro Que conta a história Do momento em que Israel Entra na terra prometida O Senhor em Gênesis Capítulo de 12, Ele chama Abraão Mais precisamente no finalzinho Do capítulo de número 11 Gênesis capítulo de número 11 Bem no finalzinho O Senhor ele chama Abraão, na época era Abraão E faz uma promessa Abraão sai da terra meio da tua paletela e vai para uma terra que eu te mostrei E ali Abraão, obedecendo ao Senhor, ele sai de parte. E acontecem muitas coisas, para que Abraão Abraão ele tem um filho e esse filho se chamava Isaac Isaac ele foi gerando, gerou ali a Jacó E Jacó ele se tornou o pai, né? de 12 filhos, na verdade tinham mais, completamente uma filha de nada, e daí começa a surgir a história de Israel e os filhos dele, por uma provisão de Deus vão para o Egito, pela vida de José, através da vida de José e eles passam por um período de 430 anos no Egito e depois eles após eles terem ido para o Egito, por uma provisão divina, depois que morreu toda a geração é, ali eles começam a ser oprimidos pelos egípcios, e eles se tornam ali agora escravos do Egito, e depois de 430 anos, e alguns alguns textos dizem 400 anos, mas em resumo, depois de 430 anos eles saem libertados por Moisés, Moisés é levantado por Deus para ser o libertador ali daquele E eles passam agora por um período de 30 e 40 anos, melhor dizendo, do deserto. E agora, eles entram na terra prometida, liderados por Josué. Mas como todos nós, né? Eu estou vendo aqui o, o Silvestre de cabelo lutando, e como vocês viram ali, né? Alguns irmãos falando, na ah, época eu tinha mais cabelo, naquela época vocês viram as fotos aí, né? E assim mesmo. E nenhum de nós né? vai ficar aqui Fica semente, eu, eu não quero. Se você quiser, se você quiser né? ficar sem 20, 20, todo mundo morrer, é isso físico, já vê todo mundo morreu? Fala meu Deus, o Big Belo morreu, o filho todo mundo morreu só com ele. Deve ser uma coisa horrível. Né? Uma vez eu até assisti um filme que tinha até uma conotação de terror. Né? Não sei se vocês assistiram o Railander, um filme bem antigo. Alguém e, assistiu o Highlander aqui. Ainda antigo. Ainda antigo. E ele era imortal Ele morria, então ele casava Ele estava sendo um brindão E aquele cavalo velho E eu andava para ele E eu falava, meu Deus, estou morrendo mano. E ela sempre tinha uma, se uma situação dessa. Então eu não queria ficar percebendo E como vocês viram aqui né, alguns estava Cabelinho mudando hoje, pode ser cabelo <risos> porque, É uma caminhão né, é, <risos> E aí o que, que aconteceu? Foi o O também que sucessor de Moisés morreu, e agora nós entramos na terra política. O povo havia recebido a promessa de Deus. Aquilo que Deus havia dito né, aproximadamente que quase 50 anos atrás, quase 50 anos atrás, ou mais de 500 cerca de 50 anos, 70 anos, se eu não me engano, atrás, e o senhor havia de 4 anos estava agora Eles entraram numa terra que mandava leite dela. Porém, se você continuar lendo o livro de Juízes, você vai ver que este livro, ele fala de algo terrível. Porque no livro de Juízes, encontra-se sete apostasias. No livro de Juízes, você vê a... O que você viu aí até estava mostrando uma foto Para a Ana né? Com o Maurício pequenininho Hoje o Maurício está com quantos anos Onze, onze anos nasce né? Igreja. É, Ele nasceu aqui Eu vi a água em né eu quando eu olho para ela eu falo Meu Deus, como estou com o E uma das coisas querido, Que nós precisamos entender É que enquanto nós achegamos a Deus Deus não sabe quem sou Tô, não, né? E às vezes nós pensamos isso também Que nós achamos que Deus ele não vai do nos castigar Mas o livro, que, desse livro aqui Ele tem algo muito interessante Porque ele mostra a história de Israel Que quando Israel ele começou a entrar na terra prometida Os israelitas buscaram o Senhor Você viu quem falou, e agora? Quem é que vai Ele olha, levantar, ajudar Ele vai lá, você vai conquistar E eles a conquistar Mas Israel, ele começou a fazer algo Terrível Ele começou a deixar os inimigos Ela disse, sabe o seguinte Você mora, você é inimigo Mas você é tão bonitinho Eu não vou te matar, tá bom? Vou dar um lugarzinho para você morar aí. E tem pessoas que fazem isso Tem pessoas que elas não percebem Mas elas deixam Um lugarzinho Você sabe que é negócio, aquela história que pessoas falam sabia que muitas brigas que acontecem dentro das casas das famílias, entre marido e mulher por causa dessa ordem de Deus? De Deus! Um outro exemplo né? muitos homens aqui falaram que ah, eu fui um tempo, um cara lá, não sabe trabalhar e tal ele falou, se eu descobrisse que inventou o trabalho, eu ia matar ele. Eu falei, você tem certeza que eu ia matar ele? Você quer saber quem foi que inventou o trabalho? Ele falou, ah, eu gostaria de saber. Pois é, foi Deus, a gente acabou. <risos> Porque foi Deus que inventou o trabalho Você sabia? Deus criou o jardim Você vai cultivar aqui Você vai plantar, você vai cuidar. Foi Deus, não é para mim é pecar, pecado não Então tem coisas que muitas vezes nós não percebemos Então você mesmo, muitas vezes Estava brigando, você fala, quem foi? Mas nem deixou a toalha Eu Meu, deixo, pera, e me acabou Entendeu? Aí você fica gado o fala, Deus Mas é assim que Deus quer? Não, não vou ter de Jesus Cristo é diferente Porque quando eu vai falar Às vezes Eu começo Ela começa a me comer Me dar uns miliscão Aí eu dou outro dela diz, ela, né? Aí quando eu percebo Que doeu Ela percebeu Que doeu também Eu falo você, ah, você entendeu? Não é que você vai, Não vai fazer Mais coisa errada Mas é que Você encorre Nesse trabalho no Com a população E aí Os pais vão para trás Você sabe qual é O maior problema Hoje em dia E é o problema também de Israel Israel começava a errar, Mas ele não ia na presença de Deus Ele continuava errando Ele continuava errando, se você olhar O no livro de juízes, você vai ver Que o Senhor precisou levantar 15 juízes Foram levantados 15 juízes Nesse período, por quê? Porque o povo O povo precisava de alguém Para cuidar dele E uma das coisas que aconteceu No livro de juízes, se você vê É que cada um fazia mandando mim, eu não quero saber de mim quem manda minha raça, eu falo a minha vida que eu quero, né? Vai fazendo vai fazendo o que você quer que eu seja você vai parar vem e, a história dos do tempo de juízes vem o tempo de juízes só alguns capítulos, você não vai perder muito tempo na verdade, né? eu acredito que se você pegar o livro de juízes para ler, menos de duas horas você vê o livro todo às vezes tem pessoas que não percebem isso, não é isso? acho que duas horas, né? pessoa consegue ter o um livro de juízes todinho Então querido, uma das coisas Que nós precisamos entender É que o que o Senhor ele quer fazer conosco, o Senhor quer juntar, mas O livro ele começa Com a concessão E muitas vezes nós Como consentimos, consentimos Que o inimigo Amite no nosso filho Muitas vezes nós consentimos Que algumas situações Elas conferem no nosso E se você olhar O livro de juiz, sabe o que que acontece? Ele acaba em Confusão E o livro, ele começa com essa Concessão, e é isso Que acontece com Uma pessoa que é Insubmissa, porque esse livro Ele fala disso, de submissão A Deus Você sabe o que é dizer submissão a Deus? Você sabe o que é de você Se submeter a Deus? É você, tem muitas pessoas que fazem oração para nós e falam assim, Pai nosso, estás no céu bonito, né? Santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. E a pessoa até dá uma expressão na voz. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como é feita no céu. Nessa como é que é feita a vontade de Deus no céu? Deus fala para os anjos, vai. Vamos vamos lá. Aí a pessoa se pode falar assim, ai senhor, será que vai dar? Senhor, não sei não, não sei, irmão. Aquele caso é tão difícil. Seu água, sei o que quer né? Ah, todo mundo aí diz que tem o um anjo cabado, né? Eu acredito que Deus nos protege. Agora você já imaginou aqueles irmãos bem que saíram? Está lá andando na rua, lá o carro bem acabar. Ah, aí de repente, o anjo vai cair. Tem gente que tá trabalhando para Deus, eu não sei que não. Tem gente que tá trabalhando para Davi, muita trabalhando Deus. Ele tá pensando. Às vezes a gente fala assim, ah, mas eu vou brincar aqui, mas não tem nada a ver. Eu sei que tem alguns irmãos aqui, né? Mas eu vou falar algo um aqui, não tem nada a ver, tá? Só sentando a situação. Eu trabalho. um dia e eu, eu uma situação lá no hospital e eu tive que ficar até mais tarde eu fiquei uns 15 minutos lá no hospital quando eu cheguei no ponto de ônibus eu saí do meu hospital eu no ponto de ônibus eu cheguei lá o pessoal ficava lá no ponto rapaz passou uns corintianos aqui assaltou todo mundo eu falei ó Deus me livre dos corintianos rapaz. deus me livrou dos né nada para descorinthiano tá bom Tá falando que o pessoal saiu lá na época do, do, do, do, do, do Palmeiras, que do estava o Palmeiras, e assaltou todo mundo. Quer dizer, Deus nos livre, às vezes, Deus nos livra e nós nem percebemos. Deus nos dá livramento e nós nem percebemos. Eu trabalhava com meu mulher lá na Terezinha. eu estou saindo desse ali na cantilho, dourado, olhando sentindo, está cheirinho com o monte de ônibus, e de repente eu escutei um barulho atrás de mim dois carros bateu. Olha só o que aconteceu. Tinha um cara vindo no sentido de lá pra cá. E aí ele foi desviar, uma de mulher que tava na rua, no meio da rua. Quando ele foi desviar, ele foi passando cima do ponto de ônibus onde estava, estavam várias pessoas ali. E eu nem gosto. Quando ele foi pra bater no ônibus, outro carro vem, bateu ele. para <risos> cá queridos nós precisamos entender eu quero que você entenda que Israel aqui juiz, está passou Israel cantava Olha só o que diz, estas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr a prova todos de Israel que não haviam participado em nenhuma das guerras de Canaã, o que, que isso quer dizer? Você pode falar assim, mas eu não tenho nada com isso. Tem pessoas que dizem assim: eu não quero saber do Carol, eu quero saber de Deus, eu não quero mexer com de capeta deixa os capeta para mas se você deixar os capeta para os capeta Quero ser crente, tá, pastor, eu quero ser um bom crente. Eu quero ser um crente, pastor, que vai na igreja, todos os dias vai na selva, dá sua oferta na cela. É isso que eu quero ser, pastor. Eu não tenho vontade de mexer com no o diabo de nenhum, deixa o diabo de para lá, pastor. Isso não tão não são tão né? Diabo tem chique, tem mato, tem casco lá de monte, de, de, de porque a pessoa diz, eu nunca vi o um diabo assim, mas tudo bem. Vamos fazer de conta que ele ia ser assim. Agora, o que O que acontece, o Senhor muitas vezes permite as lutas nas nossas vidas, porque nós não queremos participar de nenhuma guerra, querido, nós estamos em guerra, e a guerra é pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, e quando você decide não lutar Satanás começa a entrar e destruir tudo que você tem. Nós precisamos entender isso. Eu demorei para entender isso, eu aqui sabem, muitos aqui sabem eu perdi um filho com 17 anos que foi assassinado por quê? porque eu não entendia o que era isso, eu não entendia o que era lutar, eu não entendia o que era guardar, eu gosto, eu acho muito interessante, eu não, você pode falar assim, está falando porque não tem nada a ver, tá? eu gosto muito daquilo que a Cida fez em relação a Dayane, a Sida tinha dias que ele tinha um com ela, a Sané, ia passear, passear Aí eu faço a Lara, com o perdão da palavra E assim ele fala, orando, jejuando Às vezes ele vai acordar, ela levantava, a até ela Quando ela ouvia um barulho, ela ficava preocupada E a Dayane falou, vai dormir meu Deus do céu Deixa a Dayane Senhor, você já imaginou se ela tivesse deixado? Eu vou ser bem sincero, eu não sei se a Dayane está ali Eu não sei Nós precisamos nós nos envolver na guerra. Você precisa se envolver na guerra. O Senhor ele já te deu a vitória. O Senhor ele havia dado a terra e falou: "Seguidores, ele não está na terra. Acaba o tudo, tira todo mundo, mata todo mundo e e fala o seguinte: a terra de você. Não ia ter mais um problema nenhum. Um todo um, não." A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele nos entregou nas mãos de Cusã e rei da Mesopotâmia. E os israelitas serviram a Cuxã e durante oito anos. Mas quando os israelitas clamaram ao Senhor, este levantou-lhes um libertador que os levou, o Doniel, filho de Kenaz irmão mais novo de Calé. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele se tornou juiz de Israel. Olha só, então ele foi à guerra e o Senhor lhe entregou. Ah, o rei da Mesopotâmia, boca tem prevaleceu? Então a terra teve sucesso durante 40 anos até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Quando vocês decidirem para a guerra, você não vai vencer. E o Senhor vai lutar por você. Depois de ele ter levantado, se levantar, se levantar, indo no e o Senhor deu 40 anos de paz para Israel, 40 anos de paz, porque o homem decidiu ir para tua família está passando por tua família está passando por dificuldades, você está passando por dificuldades, eu quero dizer para você se levanta, se levante, porque Deus vai te dar a vitória. Se levante, porque Deus vai te colocar igual. Se levante, porque o Senhor te chamou. Não para ser um derrotado, fracassado, mas para você ser um vencedor. Porque a palavra dele diz que nós somos mais do que vencedores. O Senhor te chamou para vencer. sobre você para tentar fazer destruição para tentar fazer morte querido, é exatamente isso que acontece no livro de juízes o povo, muitas vezes, ele desconhece Lúcifer né? sabe o que, que Lúcifer a palavra de Deus, ela diz que Lúcifer ele é a graça de uma serpente como é que é uma serpente, não sei se você já teve a oportunidade de ver Você não ouve batalha dela, sabe? E este os entregou nas mãos dos midianitas durante sete anos. Os midianitas eram mais fortes que Israel, por isso os israelitas fizeram esconderijos em nos montes, nas cavernas e nas fortalezas. Porque acontecia que quando Israel semeava, os midianitas, os amalequitas e os outros povos do leste invadiam as plantações e acamparam na terra. E destruíam as plantações Até chegarem a casa E não deixavam mantendo Israel Nem ovelhas, nem ovelhas, nem menos, Subiam com os seus rebanhos E tendas Viam em multidão Com os tampoeiros com seus cabelos Eram inumeráveis E andavam na terra para destruí-lo Assim Israel Se encaqueceu muito Por causa dos medianitas E por isso Israel Por isso, todas as adivinas clamaram ao Senhor. Muitos, muitos aqui estão passando por as perdas. O Senhor está ministrando o Meu Espírito e dizendo que você: muitos aqui estão passando por isso. Aqui, o que acontecia de cantar, eles semeavam mas ele viu Muitas vezes você vai trabalhar. Muitas vezes você levanta cedo e você tem dado tudo. Mas tudo é. Dentro da sua casa Dentro da sua família O Senhor vai levantar pessoas da igreja O Senhor vai levantar pessoas no teu trabalho Para poder te ajudar Comece a levantar com o Senhor Comece a falar com o Senhor Senhor, eu quero a ajuda Senhor, eu quero Mas o Senhor veio. e o Senhor está ouvindo você agora também. Aleluia. O Senhor está ouvindo você agora também. E eu, nesta noite, nessa noite, eu quero perguntar se você está aqui e ainda enterou a sua vida para Jesus. Eu quero perguntar.